Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Malmberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslod. Esben, øh, vi skal jo til i gang med vores lidt længerevarende tema. Mm -hmm. øh, som er øh, reparation og, øh, og jeg har sådan lidt en, en mærkelig følelse i maven, Esben, fordi jeg er selv lidt typen, der er dårlig til den slags jeg kan godt måske være, have tendens til at sige, åh, ved du hvad, køb en ny og det, det kan man jo sige, det gør mig til en forfær et forfær forfær forfærdeligt menneske, øh, og, og det ved jeg også godt. Det er en af de ting, der gør dig til et forfærdeligt menneske. Det er nemlig, ja. <laughs> på den lange liste, står det ret nær toppen, ja. så det er heldigvis en, <laughs> en liste af små ting, men, men hjem og væk, så er den der. Så øh, det bliver måske en smule meta men men hvis vi kunne i løbet af den her proces få repareret mig, Så det... du tage din menneskelige lodkolbe, og det lyder lidt ulækkert, men hvis du kan gøre for <laughs> mig vendt om til at være øh, typen, der kunne blive bedre til den slags, så tror jeg måske faktisk, at, øh, at vi har gjort øh, hele verdens øh, situationen bedre. Det er jeg fuldstændig enig i, og den mission er jeg også mega, mega klar på. Jeg er jo nemlig den, det modsatte af dig, i, ja. hvad det angår. Eskens Garage. Yes. Det ligger mig enormt meget på sinde, det der med at, at reparere ting. Det er så primært gadgets, fordi det er egentlig primært det, jeg interesserer mig for, men min interesse ligger også i alle mulige andre ting. Nu er, er vi jo et tech-program, og derfor så er det så, er det så øh, primært demser vi, vi mm -hmm. fokuserer på i dag. Men altså, det kunne jo være hvad som helst, og der er jo rigtig mange årsager til, hvis vi lige skal starte med at være helt åbenlyse, hvorfor man skal oprere. For det første, hvis man undgår at købe noget nyt, så undgår man også at bruge penge på noget nyt. Ja. Og så har man sparet nogle penge. Helt klart. Det er sådan en rimelig til at tage følge ikke? Ja, men jeg synes også, at det, det, det, jeg selv har det dårligst med, det er at bidrage til de store bunker af skrald. Man ser jo tit billede fra tredje verdens lande, hvor der bare ligger bunker af laptops og computerskærme og den slags. Mm -hmm. Det synes jeg da ikke er så rart at kigge på. Der er helt klart et, et, et bæredygtighedsaspekt ja. med reparationer, som også er, er vigtigt at have med. Der er også noget, som måske lige sådan er, er et step længere ude, men... Hvis man selv foretager en reparation på noget, så kan man jo, hvis man er dygtig nok, gøre det bedre, end det var, da, man, da det gik i stykker. Ja. Så, så for eksempel, hvis, en, øh, hvis der er en ledning, der knækker et eller andet sted, så kan jeg godt reparere den, sådan, så den kommer til at holde øh, bedre, eller skiften ud med en ja. anden ledning, som er bedre end den ledning. Og så har jeg jo sådan, både repareret og opgraderet på samme tid, kan man sige. Mm. Ikke? Vi har jo talt om tidligere i et andet program om den japanske øh, teknik, der hedder Kintsugi. Hvor øh, de reparerer, hvis en skål går i stykker, så reparerer de den med sådan en form for øh, guld, øh, lim, Så den bliver endnu flottere end før. Mm -hmm. Så det synes jeg er også er et, et meget godt øh, eksempel, som man ikke nødvendigvis tænker over lige med det samme. Og der er én ting til, som er måske den største sådan, drivende faktor i min øh, iver efter at reparere. Og det er, at man lærer noget. Altså, hvis jeg skiller ja. et eller andet ad, så kan det godt være, at jeg kan reparere det. Men hvis jeg ikke kan reparere det, så har jeg måske lært noget ja. i det mindste. Ja. <laughs> og så ved jeg næste gang, at jeg skal gå et andet sted hen med det, jeg gerne vil have lavet. Eller at jeg skal læse mere op på lektionen, end jeg har gjort indtil videre. Er det argument, du fandt på, da du splittede fjernsynet af som barn? <laughs> og så fandt noget til dine forældre? <laughs> det har jeg ikke nogen øh, kommentar til. Men det er i hvert fald det program, der skal handle om i dag. Reparationer. Og øh, vi kommer med nogle flere programmer i løbet her af, af sommeren og efteråret. Og øh, de skal også handle om reparationer, men måske min lidt anden vinkel, så sådan noget med opgraderinger og, og den slags. Men altså i dag, der har jeg gjort det, jeg har sendt en mail ud her på DR i Aalborg, så jeg skrev: har du et eller andet, der er gået i stykker, tag det med op, og så vil jeg se, om jeg kan fikse det, eller jeg skrev faktisk computer eller anden øh, teknologi. Og senere i programmet, der skal vi så høre om, om jeg kunne fikse det, jeg fik ind. Det var jeg selvfølgelig rimelig skrådsikker på, at det kunne jeg sagtens, for det har jeg masser af erfaring med. Men vi skal også snakke sådan lidt mere generelt omkring, hvad man selv kan fikse, og hvad man selv skal fikse. Og sådan en reparation og holdbarhed i sådan et lidt større perspektiv. Du Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet møder Michael Mandberg og gør det selv, man Esken Hardenberg. Men inden vi gør det, så skal vi lige have lidt opsamling fra sidste uge, hvor ja. vi jo snakkede om automatisering, mm. og hvor vi også snakkede om en mail, som vi fik ind fra Mille. Og Mille, hun havde det øh, problem eller udfordring, eller det, hun beskæftigede sig med i hvert fald, som var, at hun ville gerne øh, tracke det, hun læste og det, hun hørte og det, hun så i fjernsynet, så hun kunne finde det frem øh, på et senere tidspunkt. Og det snakkede vi en masse om. Og vi sagde også, at man kunne skrive ind, hvis man havde nogle idéer til, hvad Mille kunne gøre, og hvad vi alle sammen kunne gøre, hvis vi gerne vil holde os mere sådan på toppen af den viden eller Oplevelser, eller jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal kategorisere det, men altså i hvert fald de ting, vi har konsumeret, er det, er det i orden at sige det? Yeah. <laughs> din, det er din mediediæt, ikke? Yes. Ligesom siger. <laughs> Simon Reffen, han skrev en mail, og øh, den gik til noget, der hedder Browsery, som er sådan en dansk udviklet. og derfor synes jeg, det er et ekstra sjovt selvfølgelig, øh, service, hvor man kan øh, ligesom lave samlinger af, af websites, man har besøgt og vil til senere, altså bogmærker, mm -hmm. ikke? Og så kan man annotere dem, så man kan, man kan beskrive de her samlinger. Og øh, jeg faldt blandt andet over noget, som var take steder i Holbæk. Ja, god hvis samling. Man er, hvis man er i nærheden af Holbæk og er corona indlukket, så ja. kunne det jo være en meget sjov ting. Men det kan selvfølgelig være hvad som helst. Og det sjove er, at nogle af dem kan gøres øh, offentlige, eller man kan vælge at gøre sine samlinger offentlige. Og på den måde så kan man, har man ikke bare sin egen lille samling, men, øh, men kan dele det med andre. Så den synes jeg var meget sjov. Den vil jeg ja. gerne, gerne lige tippe med. Jeg fandt også en øh, artikel om spiltracking, så hvis man spiller mange videospil, så kan man også ligesom mm. have sin, hvad man sige, sin samling eller katalog over de spil, man har spillet, de spil, man gerne vil spille, og de spil, man har derhjemme på, på sin computer osv. Det er en Goodreads, hvis man kender den hjemmeside, øh, for spil. For spil, ja. lige præcis. Og Goodreads var også en af dem, som, som Mille allerede brugte. Ja, til bøger. Ja. Marius Levin, han skrev også en mail, og han skrev, at han har begyndt at bruge Notion, som er sådan et projektstyringsværktøj, kan man måske ja. kalde det, ikke? til at trække filmbøger og podcasts, og han har så tilføjer dato og så videre, og så kan han se, hvor, hvor længe siden det var, han, har, han har, har lyttet til det eller set det her. Og ellers er det kun titlen og hvor materialet er udgivet, som han tracker. Det er jo også en, en måde at trække, men det, der er fælles for alle de her ting, det er, at det ligesom er fokuseret omkring én ting. Man man kan man skal sige, at Notion, der er det, ligesom, der er det forskellige medietyper også, ikke? men ellers er det jo typisk en service, du kan bruge til dine bøger, en service, ja. du kan bruge til websites, du vil gemme osv. Det bliver en smule fragmenteret. Ja, det er nemlig det. Og, ja, vi snakkede jo i sidste uge omkring det her med at have en second brain, altså et, et, et program, ja. som, som ligesom kunne være en, alt det, man egentlig ved, men ikke altid kan huske, man ved. Ja. Og øh, den holder jeg altså stadig på. Det er ikke en service som sådan. Jeg har et program, der hedder Obsidian. Der findes forskellige programmer, som kan lave, øh, øh, som kan lave sådan et overblik over alt det her, man, man ved, så man hurtigt kan finde det og skabe links mellem. Den her podcast, der handler om et emne, og så den her bog, man har læst, der handler om et emne, og den her idé, man har, og den her person, man har mødt, og Så på den måde så kan man alt alting sammen. Det er i hvert fald det, man bliver lovet, at man kan, <laughs> hvis man får det fast Hvis man lægger, på bindene, ja. i det. Uh, så vi lægger en masse links i shownoterne, man kan finde på kortsluttet.dk. Så er der i uh, automatiseringsafdelingen, der skrev Thomas Rybak, at uh, han har fundet noget, som hedder visualping.io, og det er noget nemmere, hvis man vil, som vi ville lige sidste uge, eller jeg ville lige sidste uge, tracke priser på bukser, og så slå til, når de er på, på tilbud. Så øh, den øh, vil vi også lige give videre her, Visualping.io. Endelig er der Martin Eskives. Han skriver op på mailer. at han har haft en dårlig oplevelse med noget, som både handler om automatisering og om repression. Derfor var det jo oh, ekstra, ja. <laughs> ekstra sjovt at have det med i dag, tænkte jeg. Øh, han har haft nogle hovedtelefoner, som skulle repareres, og han fik så sådan en meget, det har også oplevet for nylig, man får sådan en meget detaljeret update på sms, hvor der står her, nu har, nu har den her person set på din reklamationssag og er i gang med at reparere den, og nu er den så sendt videre ned til laboratoriet, hvor det bliver op. Og så får man sådan hele tiden step by step. Ja. Og det er egentlig meget fedt, synes jeg, hvis man ikke har noget imod at få en masse sms'er. Det der så bare var, det var at alle de her sms'er, de var automatiseret. Så det har han det overhovedet ikke sammen med den proces, han egentlig, no. <laughs> hans hovedtelefoner egentlig var igennem. <laughs> Æ, og derfor, da han så fik at vide, at de var klar, og han kunne komme ned og hente dem, så gjorde han det, og så var de bare overhovedet ikke klar, og han fik at vide, at det var en bug i systemet, ikke? Ej, og det var bare ja. blevet sendt ud. Så han har også altså haft en, en dårlig oplevelse, og han kalder det en forkert brug af automatisering, og det kan vi vel godt øh, blive enige ja. om. Det minder mig om øh, de hjemmesider, som samtidig viser sådan noget. 14 personer kigger allerede på denne hjemmeside, og så åbner man gildekoden, så kan man se, at det er bare tilfældigt tal. Der står bare <laughs> et eller andet, de finder på, fordi det skal give dig øh, trang til at handle hurtigt. Ja, FOMO. Ja. Espen, du har et, et gladeligt link til os. Et link <laughs> til alle dem, som går derud og er lidt deprimerede, ja. der jeg gerne vil øh, os lidt. Ja, Faktisk er det det modsatte. Nå, okay, ja. Man kan blive suget ned i en malstrøm af dårlige overskrifter ved hjælp af det link, jeg har medbragt i dag, som leder til en hjemmeside, der hedder Endless Doomscroller. Mm. Og det kan være, du lige vil fortælle Doomscrolling- hvad er det? Jamen, det? er jo, når man åbner sin Facebook eller Twitter eller øh, valfred øh, social media-platform. Det er nok mest de to, faktisk. Mm. Og så, ligger, så sætter man sig i sofaen, og så synger man mere og mere ned, mens man bare scroller ned i sit feed og ser dårligdom efter dårligdom efter dårligdom efter dårligdom efter eksplosion efter coronavirus efter det ene eller andet. Ja, det er jo virkelig en, en tendens, som jeg også har lagt mærke til, og som jeg aktivt modarbejder faktisk ved, at jeg har minimeret mit twitter scroll-forbrug ja. <laughs> rigtig, rigtig meget, fordi jeg synes, der er, der er så meget af sådan nogle... Øh, altså alt lige fra små konflikter til, til de her globale ting, som, som bare egentlig bare gør en i dårligere humør. Ja. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal tage tingene alvorligt, det er bare fordi, at man øh, ikke kan rumme og læse ja. så mange dårlige ting hele tiden. Så man skal, man skal vælge, hvornår man gør det, og så selvfølgelig, synes jeg i hvert fald, gå ind i, i, i nogle af de her pro problematikker og, og tage dem alvorligt i det omfang, man man ligesom kan, kan og investere sig selv osv. Mm. Men jeg synes bare, det er, det er ret skægt, fordi hjemmesiden her, den lister bare dårlige nyheder, og så er den øh, uendelig, så man kan blive ved at skåle, ja. og så kommer der bare overskrift efter overskrift om det ene og det andet, øh, det er mere forfærdeligt end det andet. Så, så det er en super simpel hjemmeside, der er egentlig ikke noget sådan, øh, fancy hokus pokus i den, men det, jeg synes er interessant, det er, at det er jo en kommentar på, sådan som tingens tilstand er derude på det store internet og på vores sociale medier. Og det synes jeg bare er interessant, hvordan man kan, man kan lave en... Jeg ved ikke, om vi skal kalde det et stykke kunst, eller hvad det er. Måske er det bare en kommentar på sådan, som, som tingene er. Det kan tit lede til, at man, at man gør sig en eller anden ny erkendelse, eller man lærer at forholde sig anderledes til noget, som man måske ellers bare har, har taget for givet. Ja, jamen det er rigtigt. Altså, man kan øh, forhåbentlig måske vågne op, når man sidder der og scroller i, igennem dårligdommen, at tænke, det, åh, det, her, det, det lyder det egentlig som den der joke, jeg læste. Og no, jo, det var jo bare en joke om, hvor det hele er. Måske skulle jeg lave noget i stedet for. Ja. Så jeg, jeg håber, vi kan sådan fremadrettet have, have lidt fokus måske på de her ting, som er tech-produktioner. Det kan være en hjemmeside, eller en gadget, eller et program, eller hvad det nu kan være, som opfordrer os til at, at ændre os på en eller anden måde, eller ja. begynde at tænke over tingene på en, på en ny måde. Det er selvhjælpsvinkelen på øh, reparationsstimet. Det må det være. <laughs> være. Links til den uendelige doomscroller, det lægger vi også på kortstudiet.dk Og nu skal vi i gang med dagens tema, som er reparation Og til det, der skal jeg hente Maria, som også arbejder her på der Så det gør jeg lige ud Og, gør. og hvis du stiller dig Hej. over der Jeg <gud>, jeg ja, I er slet ikke mødt hinanden Ej, det Maria det er Mikkel, og Mikkel det er Maria <går> øh, Ja, du står der ved din computer, og så åbner jeg for din mikrofon Er det den her? Det er den, der lyser Yes. Godt. Og hvis du bare stiller dig sådan nogenlunde tæt på den, vil du ikke, Maria, starte med at fortælle os, hvad du laver her på DR? Jo. Hej Esben og Mikkel. Jeg, Hej. jeg hedder Maria. Jeg er folkeskolelærer, og i øjeblikket er jeg i gang med at læse en kandidatuddannelse i journalistik. Og i den forbindelse er jeg nu i universitetspraktik her på DR Skole. Og øh, jeg har sat den computer, du stak mig, da jeg skrev ud på Ali mailen og bad folk om at tage deres ødelagte tek med. Det er din computer. Ja. Vil du ikke fortælle historien? Hvad der er der galt med den, og hvordan øh, blev det galt? Jo, jamen øh, der sker det, at øh, for halvandet års tid siden, der skal jeg søge optagelse på den her kandidatuddannelse. Og øh, i den forbindelse skal jeg øh, have installeret sådan et program på computeren, som kan monitorere, at jeg ikke snyder til optællelsesprøven. Og jeg har selvfølgelig god tid at få installeret det her program halvanden døgn før, og den crasher bare fuldstændig. Den kan slet ikke øh, kapere det her system. Og øh, altså hvert musiklik tager en halv time, en time, øh, og ligesom reagerer på... Og du ved, jeg prøver at slette programmet. Det ændrer ingenting. Øhm, I hvert fald, så går jeg ud og panikkøber en ny laptop. <laughs> ja. Og det kan man jo ikke for tænkt dig i. Uanset hvor ja. god, man ellers er <laughs> fordi det, det er jo sådan tit, at når ens ting går i stykker, så er det jo ikke fordi, man sidder og venter på, at noget skal gå i stykker, som man lige kan bruge et døgn, et døgn på at fikse det, eller øh, ringe til, til sin fætter, som er, som er IT-ekspert eller et eller andet. Det sker jo altid på det mest nedrende tidspunkt overhovedet muligt. Så er det. Ja. Så jeg synes, at din, din case er sådan super god, ikke også fordi, du har hentet et eller andet, du ikke helt nødvendigvis vidste, hvad det var, og derefter... Ja, jeg er ikke bleg for at kalde det for en, en fejlfører. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, om det er, fordi du, du har jo bare gjort, hvad du, hvad du fik besked på, ikke? Nå, i hvert fald, nu står den foran dig. Hvis du prøver at, at vække den og logge ind, og så bare lige sådan bladre lidt rundt, fordi jeg har jo har fingrene i den, og så, så, så kan vi se, om du kan se en forandring, det håber jeg. Den har været med i Eskens Garage. Uh, spændende. Ja. Jamen, skal jeg prøve at åbne Safari her? Jamen, jeg kan allerede fortælle, at den øh, er væsentligt hurtigere, end den var, da jeg afleverede den. Øhm, og jeg kan se, at der er ikke engang ting, der er slettet. Jeg tænkte jo, at vi var ude i, at den skulle øh, nulstilles. Mm. Mm. Det er den også på sin vis blevet gjort. Men det kan vi altid komme kom ind på scener, men jeg i hvert fald... Jo, også glad, og vi skal lige sørge for at blive i den her følelse af, af, af succes i <laughs> ja. et lille stykke tid. <laughs> vi kan godt se det på dig. <laughs> jeg, jeg, kan af, jeg kan afsløre, jeg fik også en masse demser ind, hvor jeg, hvor, hvor jeg var fuldstændig sikker ja. på, Hello, man. det fik så jeg, ikke. Det, det, selvfølgelig, selvfølgelig kan jeg det. Din computer er i hvert fald blevet fikseret mm. øh, Og det, det, det, jeg gjorde... Jeg, jeg åbnede starten selvfølgelig, og konstaterede, at det bare, som du sagde, at den er bare langsom. Og jeg tror altså ikke, det er nødvendigvis af programmet, der er noget i vejen med. Jeg tror måske, harddisken, øh, som sad i, at ved at stå af på en mm. eller anden måde. Og øh, det, jamen, alting tog bare en evighed. Så jeg købte en ny øh, harddisk, som så er sådan en SSD. Ja, vi skal måske lige sige, computeren er vel fra omkring 2012, ikke? Jo, altså det... Øh... Jeg tror faktisk, kun kunden er 5-6 år gammel. Men, men, altså, den er købt for ny, men den er købt som en gammel model. Ja, ja. Præcis. Og det er jo... Øh det er jo en, en metode, man kan bruge for, for at få tingene lidt billigere, end at skulle funge helt vildt ud. Ja. Og i øvrigt er også noget, jeg, jeg gerne vil støtte op om fuldstændig. Ja. Det er sjældent, at de computere der lige udkommer, det er ligesom skitøj og sådan noget. Ikke? Ja. <laughs> det, det er ikke nødvendigvis forbedret så meget siden sidste sæson, men det koster altid nogle tusind ekstra. Men, men i hvert fald, jeg, jeg skiftede bare disken ud, satte en ny disk i og indlæste styresystemet fra internettet. Den kunne gendanne sig selv fra internettet, så det var jo så nemt med det og øh, skruede den sammen igen og lige blæste støvet ud og så, øh, og, og så var det egentlig nemt nok så importerede jeg din profil og så videre så forhåbentlig er dine billeder der også øh, og, og alt det her noget som vi måske så nu begynder begynde at gå ned og pakke her fordi <laughs> opladeren har jeg lagt ved siden af ja. prøv lige at fortælle hvordan den ser ud åh oh, den øh... Altså den hænger i en søndtråd, kan man vist godt sige. <laughs> Æ, både i enden ved foden og der, hvor stikket sættes ind i Macbook'en. Altså der er ledningen gået op, og der stikker bare sådan metaltråd ud. Mm. Æm, og så altså selve stikkontakten, der sidder de der to... Øh, Dimmer der. De der to dimmer, der sådan, stikker <laughs> ind i stikkontakten, de sidder sådan parallelt, men altså slet ikke vinkelret på stikket. Ej, mm, den nej. kan dog fint gå ind i en stikkontakt, ja. heldigvis stadigvæk. Og den lader stadig, men, Og den, lader øh, stadig. Og men den skal sidde helt rigtig, for den lader. <laughs> Hvis man har sin gang på sådan en gymnasie eller universitet ja. eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark, så er det her syn en uh, MacBook-oplader, som er, er på sit aller, aller sidste vers, det ser man hver eneste dag, ikke? Ja. Det er der er flere af dem, der ser sådan ud, end der er... Ja. Yeah. Øh, end der er, der ikke ser sådan ud. Mm. Øh, Man kan jo godt fikse det her. Øh, jeg ved ikke helt, om man kan fikse din, fordi den er altså ret smadret, <laughs> men man kan få sådan noget særligt, men, og, og grunden til, at jeg ikke har gjort det er, jeg kunne ikke finde det i nogle øh, danske butikker nu her, men ja. man kan få sådan noget, øh, der er et, et brand, der hedder Sugru, og der er også noget, der hedder ah, yeah. Kintsuglue, ved jeg. og det er nok Kintsugi-glue. Det må det, ja, det, må det, det være, næsten ja. være. Øh, som er sådan noget mærkeligt... Øh, tykkegummi-agtigt noget. Så ja, man måske. Ja, yeah, ja. som man folder rundt om, øh, der hvor den er ved at gå i stykker, og så får den ligesom, bliver den forstærket, og så kan man måske få to år, altså det, det holder jo ikke for evigt, men så kan man måske få to-tre år ud af, ud af, øh, af den der oplader, og så kan det være, at ens computer på anden vis er ved at stå af, og så kan man mm. i hvert fald forlænge levetiden på den ret, øh, ret ja. gevaldigt, hvis man ellers skal købe det. Det kunne jeg så <laughs> desværre ikke nå til det her, så det, det, det piner mig jo lidt. Øh, men altså, hvis vi skal vende tilbage til din historie. Ja. Du køber en ny computer. Ja. Det lykkedes jo også at komme ind på studiet. Det lykkedes ja. <laughs> Så det er jo lykkeligt. <laughs> Men hvad, hvad, har, hvad skete der med computeren? Hvorfor gik du ikke ned og fik den repareret? Jamen, jeg tror egentlig også... Altså, normalt går jeg ret meget op i genbrug og, og recycling, og jeg har lige øh, fået fikset min espresso maskine fordi der var noget galt med vandpumpen. Men jeg synes, det er lidt anderledes med sådan noget teknik, altså mobiltelefoner og, og computer, fordi der bare ligger personlige, private ting. Altså, øh, og, og vi snakker øh, altså, budgettet til min bankmand, og de der selfies, som var for dårlige til at, at ramme mine Zomi-kanaler. Altså, du ved, den... Det der kapitel i den bog, som aldrig bliver færdig, men kedelige ting, men, men stadigvæk ting, som er så personlige og private, at jeg egentlig ikke ønsker, at en eller anden vildt fremmed tekmand skal have adgang til det. <laughs> mm -hmm. Er det genklang hos dig? Ja, ikke det kender jeg er udmærket. Jeg ja. har da også bare, at jeg skal skifte skærm på min telefon, til så, så siger de, at jeg skal bruge koden. Ja. <laughs> Arh, det kan ikke passe, du skal bruge koden til det. Men øh, det, det, det interesserede jeg godt nok på. Men så gik de vist med til, at vi bare kunne tage skoden, når vi var der sammenagtigt. Ja. Men, men jeg har det på fuldstændig samme måde. Jeg synes også, det er, er, er angstbrugerende. Og det er jo ikke engang, fordi man ligger inde med bombeopskrifter. Eller noget. Nej, nej. Det er jo bare fordi, at man sådan, jamen det, er jo, det føles så... Altså, det kender vi jo alle sammen, hvis man øh, skal vise sin øh, kammerat eller veninde eller noget et billede på sin telefon, og man stikker dem telefonen, og de kigger på billedet, og så begynder de at bladre. Så man, altså, det er jo koldsfælde med det samme. Det er jo ikke fordi, der er billeder noget ubehageligt. Det er jo bare sådan, jeg har haft den der med overalt. Ja. Altså, det er der ikke, øh, ja. Ja. Så det kender jeg udmærket. Det er bare en, det, det en vild sjov øh, vinkel på en eller anden måde, det der med at at man har, det, man har det så personligt over for de der ting, som du siger, der er jo ikke, altså andre er jo garanteret mega glade med, yeah. og især hvis man sidder og skal reparere en computer. Jeg har jo ikke haft nogen interesse, det kan jeg jo selvfølgelig nemt nok sige, men jeg har jo ikke siddet og rundt i, i de kapitler, der ikke blev skrevet færdigt osv. Oh, oh. men, men, men man går alligevel med det, og det synes jeg bare, det er vildt bemærkelsesværdigt, og vildt ærgerligt, hvis det er det, der er årsagen til, at man har noget liggende i sin skuffe, mm. som man taktens kunne have brugt, altså, Øh, lang tid, eller solgt og fået et par tusind for, eller et eller andet, ikke? Altså, øh, fordi man er, man er for nervøs omkring de der, øh, ja. de der sådan, meget personlige ting. Det er jo i hvert fald øh, ja, det er helt, helt stiknet og meget, øh, meget bemærkelsesværdigt, synes jeg. Ja. Hvis man nu er mønsterbruger, Så har man jo selvfølgelig en, en backup, der er up-to-date øh, på dagen. Så så kan man jo bare slette alt på computeren, mm. og så være i fuldstændig øh, øh, sikker bevidsthed omkring, at øh, alt det er, som det skal være. Mm. Ja. Det er så nok ikke nogen af os, der helt under på med det. Jeg vil helst ikke udtale mig det. Det kunne være så godt. <laughs> Men øhm, i hvert fald, Maria, så må du øh, få din computer tilbage nu. Ja. Og øh, tak fordi ja. jeg måtte låne den. Ja, det, jeg, selvfølgelig. Jeg, jeg er glad og stolt for, at jeg kunne få, øh, få lavet den. Ja, det var da så sejt. Det var også mere tillidsvækkende end sådan en fremmed mand nede i en, <laughs> en tech-butik. Ja, det tror tak. du. Så fik jeg også, fik jeg også lige den ja. <laughs> If only she knew. <laughs> Ja, så det var altså øh, succeshistorien. Det var Marias computer. Ja. Jeg fik jo også en anden computer. Jeg fik faktisk to andre computer ind. En ja. af dem kunne jeg ikke rigtig prøve at lave, for jeg havde ikke en, øh, en strømforsyning til den, så jeg kunne ikke ja. rigtig teste den. Og det var sådan et af de der irriterende stik, som, kun, som, som hvor man skal have en meget specifik oplader, ikke? der mm. havde jeg selvfølgelig ikke. Og... Øh, så fik jeg en computer ind, som jeg stadig kæmper med, og jeg siger dig, jeg sad op til klokken 2. lørdagen oh, for at få den der irriterende computer til at virke, og det lykkedes altså stadig ikke, så selvom jeg ellers fører mig frem her ja. i radioen, som en reparationsekspert, og jeg kan ikke engang gennemskue, hvad der er i vejen, jeg kan godt mm -hmm. lave samme trick, som jeg gjorde med Marias computer, men så lukker den ned under opstarten og sådan noget, en lang historie, men der er i hvert fald, så den kunne jeg ikke lave, og den, øh, den computer, snakker om, lige før, kunne jeg heller ikke lave. så fik jeg en iPod, som jeg kunne få en lille smule lys i, og nu er den, ja. den bare død. Så jeg havde egentlig håbet på, at jeg ligesom kunne sige, okay, men øh, det var fire ud af fire muligheder <laughs> sådan noget. Men øh, sådan skulle det altså desværre ikke, desværre ikke gå. Lærte du så noget? jeg har ikke lært det endnu. Der, mm. hvor jeg, der, hvor jeg forventer at lære noget, det er, når jeg får den her computer, jeg er i gang med at lave til at virke, ja. ikke? Efter at have slået hovedet mod, mod uh, muren i, ja. i simpelthen så mange timer i træk, fordi jeg er jo uh, mega stedig, og det... var uh... var lært noget om tålmodighed. <laughs> ja, det, det er jeg i gang med at lære. <laughs> og rasseri. Ja. Men uh, hvis det er, at man ikke kan få sine ting til at virke, så er der jo heldigvis uh, hjælp at hente, og nu skal vi åbne mikrofonen for Christen Mondberg, som er næstformand i det, der hedder Repair Café Danmark, og... Hej, Christen. Hej, hej. Tak, fordi du har været med. Tak. Fældt, tak. Vil du, øh, vil du lige starte med at give en lynhurtig øh, intro til Repair Café i Danmark? Ja, Repair Café, det er jo det er faktisk en international ting, der har været i sidste 10-15 år. Det startede i Holland. Og øh, den første Repair Café i Danmark øh, startede vist for 4-5 år siden, og så er der kommet flere til. Øh, Repair Café i Danmark er sådan set et slags det er ikke en overbygning, det er måske snarere en underbygning for de repaircaféer, der er rundt om i de enkelte byer, fordi de er ligesom deres sejne, selvstændige enheder, og har lidt forskellige ting, de gør. Typisk det er jo også sådan, at en repaircafé holder åben en gang, måske om måneden, eller to gange om måneden, og folk kommer med alle de ting, de, der er gået i stykker for dem, som de så kan få repareret af nogen, som vi kalder for fixere. Mm -hmm. Og det det er altså primært på to ting, nemlig tøj og så noget mekanik eller elektronik. Øh, og, og vi har sådan en... en et an... det, er, det er altså meget kønsspecifikt, Så altså, det er nogle piger, der sidder ved sygemaskinerne. <laughs> og så er det typisk drengene, der, der reparerer computeren og, og husholdningsmaskinerne. Mm -hmm. øh, der er kommet... Det, det, det, det er virkelig groet de sidste år. Det er groet fra omkring 12, vil jeg sige. Hvis i hvis øh, nytår, og nu vi er vi oppe i nærheden af 50, og de er så jo. rundt omkring i, i byerne i Danmark? Ja, det er typisk at i hver by, er der en repairkafé. Hvis der er nogen øh, ude i landet, øh, der har, bor i en by, hvor de ikke har en repairkafé, så ser jeg at lave en. Øh, repair Café Danmark, vi er sådan en slags sekretariat. Vi, øh, vi giver gode råd. Vi har ovenikøbet nogle sponsoraftaler, så vi kan øh, supporte køb af værktøj. Øh, vi kan supporte forsikringer og, og forskellige andre ting. Mm -hmm. Så det er det, det, Repair Café Danmark laver. Vi er en slags, hvad skal man sige, politisk overbygning, øh, eller underbygning. Nu hørte vi før om, øh, om Marias Computer her, som... Hvor faktisk man ved at stå af. Lad os sige det. Jeg har jo ikke sådan med 100% sikkerhed kan sige det, men det virkede i hvert fald, at jeg fik den skiftet ud. Er det er det sådan et meget godt eksempel på noget, man ville kunne få, få lavet til sådan en Repair Café eftermiddag eller aften? Ja, altså folks øh, problemer med computer, vil jeg sige, det, er, det her det er sådan en uofficiel statistik, ikke? Men jeg sige, halvdelen, det, det er noget software. Mm. Der er ja. et eller andet sket med, med softwaremæssigt på harddisken, som gør, at den er blevet langsom, eller hvad det nu er. Det kan meget vel tænkes, at det også var mit Marias problem. Nu tager den sikkert ikke skade af at få en SSD på, fordi det gør den hurtigere generelt. Mm. Uh, jeg, må jeg komme med et trick? Ja da. Vi har, uh, du ved, der er Linux og uh, Ubuntu. Mm. Det kan man downloade, og så kan man putte det på sin USB-stik, og så kan man boote computeren fra USB-stikken, uden at hovedet røre ved harddisken. Mm. Og så kan du på den måde få bootet din computer med et operativsystem, og så kan du teste hele computeren igennem, om rammen virker, og skærmen og alt muligt andet. Og så kan du oven når du nu er inde i Ubuntu, så kan du jo læse harddisken, selvom det harddisken er formateret med et andet filsystem, Man kan godt læse, det vil sige, at du kan redde hvis folk har fotos og personlige filer, så kan du få reddet ud af computeren, hvis det er, du har tænkt sig at fuldstændig øh, omformatere harddisken. Mm -hmm. Der findes også nogle glimrende Linux-værktøjer til at teste harddisk, uden at den bliver destruktiv test. Men altså, til, du spurgte, hvad de typiske fejl er. Yeah. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo fysisk, altså ting, der, der, der er sket ved den fysiske brug af, af, af computeren. Det kan være tastaturer, hvor der er nogle taster, der er blevet gået i stykker. Det kan være nogle ledninger, der knækker ikke kun strømforsyningen, men også internt. For eksempel er der nogle computer, der slider på ledningerne, når du åbner og lukker øh, skærmen. Mm -hmm. Så sidder der sådan nogle, nogle, nogle meget tynde ledninger, der går fra, fra motherboardet op til skærmen. Det er, sådan, det er en meget typisk ting også. Og kan man fikse det? Ja, ja. Altså, jeg har meget sjældent oplevet sådan nogle dele, hvor man ikke kan få... Man kan simpelthen købe ledningen og øh, øh, øh, finde den på nettet. Mm -hmm. der, der er jo også en anden ting. Øh, vi reparerer jo også meget andet elektronik, f.eks. fjernsyn. Og øh, tit, hvis et fjernsyn øh, ikke er til at reparere... Det kunne fx være, ved, at hele LED-lyset er, er stået af, og så kan man ikke få de der LED'er. Så siger vi, nu ser vi det. Og vi smider det så ikke bare ud på genbrug Fordi vi er meget miljøbevidste Så det der typisk er inde i et fjernsyn Det er tre printplader Det er nemlig en strømforsyning Så er det et motherboard som svarer til det der er i en PC Og så er det en LCD driver til skærmen De tre ting, dem piller vi ud Så sætter vi dem til salg på eBay Og hmm. der er simpelthen et marked For brugte reservedele til fjernsyn okay, yeah. Og så, kan vi, så får vi på den måde styrket Så får vi lidt penge til at købe værktøj for Og, sådan. og så gør vi Udover det, så gør vi det, at vi splitter fjernsynet fuldstændig ad, fordi så bliver det nemlig til tre bunker. Noget glas, noget plast og noget metal. Og dem kan man putte i en helt almindelig affaldscontainer. Mm. Så slipper vi også for, at, at det der fjernsyn ender på en strand i Ghana eller sådan et eller andet sted, ikke? Ja, ah, det er jo den perfekte måde at gøre det på. Det ja. lyder i hvert fald som en meget bedre måde, end de fleste måske gør. Mm -hmm. Udover det, så er der jo reservedel i et apparat, som man kan bruge. Der er skruer og møtrikker, der er nogle ledninger, der er nogle øh, klikkontakter, der er måske nogle batterier, som man kan pille ud og bruge til nogle andre sjove projekter. Min søn øh, samler tit Lego, og øh, indimellem, så øh, når jeg leger med ham, så sidder jeg bare og piller tingene fra hinanden. <lød> det er der altså også noget, noget dejligt fredfyldt underholdning i, ja. bare at pille ting fra hinanden. Er det er ikke Og det sammen, med? Deres lille ja. kasse. Er det ikke sådan lidt også det, Christen? Jo, tider, men absolut. Det jeg har jo selv jeg har sådan en, en, en garage, som ligesom du har, Esben, og øh, jeg har millioner af stumper, og de 999.000 af dem får jeg aldrig brug for. Men jeg ved ikke, hvad det er for nogle 1%, jeg har netop brug for. Derfor skal man jo have alle de der stumper. Ikke? Men jeg vil godt komme tilbage til det der med, med årsagen til, at vi har de her repaircaféer, fordi selvom der er 50 stykker øh, i, i landet, og vi reparerer ting, vi reparerer måske 50 ting på hver reparkafé om måneden, så kan man gange og dividere, men det er stadigvæk en dråbe i vandet i forhold til, til hvad der bliver smidt ud. Jeg læste lige noget statistik her, der bliver produceret 60 milliarder kilo elektronik, elektronik om året. Og det siger ikke folk så meget, men hvis man ganger og dividerer lidt, så svarer det til vægten af 350 krydstugsskibe. Det er den samlede produktion af forbrugerelektronik om året i verden. Mm -hmm. det er altså helt nye, nye ting. Nye ting ikke? Ja. Og de, det ender alt sammen på, på losspladsen. Mm -hmm. Hver og en siden, stump før og, ja. og siden ender det på lospladsen, Sådan er det jo. ikke. Så det er jo, det er jo fuldstændig gak Det er fuldstændig blæst. Men hvis man kigger på, hvor mange gadgets og, de, og demser og maskiner i det hele taget, vi er i kontakt med i løbet af en, af en dag, så giver det måske meget god mening, at tallet der er så højt, ikke? Jo, og, og, og, og man kan også sige det, den, sige det på den måde, at hvis man får tingene til at holde dobbelt så lang tid, så bliver alt andet lige, så bliver mængden af skråt jo halveret. Og allerede der øh, øh, har vi jo en, en mission ved, at, at vi forsøger jo at lære vores brugere at reparere selv, og det betyder, at alle reparationer skal laves. Det er ikke noget at man bare afleverer ting, og så kommer man og henter den, når den er blevet repareret. Nej, nej. Folk skal selv være med til at se, hvad der er inde i, i, i, inde i, inde i apparatet. Og det gælder også for computere, fordi de skal jo også selv kunne se, hvad er det egentlig, man kan gøre. Man kan jo gøre masser af ting for at rydde op i, i sine programmer, som almindelige mennesker ikke tænker over. Der er jo den ting, halvdelen af alle dem, der kommer med PC, de har ikke hørt om, at man skal tage backup af sin harddisk. Oh, så de har hele deres liv og deres billeder oh. osv. Hvis den bliver stjålet eller går i liden. Så, så forsvinder altså en halvdelen af, af deres tilværelse. Ja, den er, den er altså ikke god. Det må, vi, ja, det må vi altid, når vi får chancen, slå et, uh, slå et slag for. Men Christian, jeg vil gerne høre dig. Vi, vi kan jo reparere rigtig mange ting. Er der noget, man ikke selv skal forsøge at reparere derhjemme? Altså, der tænker jeg, måske er der nogle ting, som man skal holde snitterne fra? Ja, både ja og nej, vil jeg sige. De fleste ting, i et, øh, husholdningsmaskiner, så har jo en øh, ledning, der skal ind i stikkontakt. Og allerede der, så åbner vi jo op for noget, der er farligt. Det er ikke forbudt, men hvis man ikke har aner, hvad det er, man laver, så skal man nok holde sig væk fra den del af det. Der er jo også mange ting, der har batteri, eksempelvis en telefon og, sådan, mm. og en PC. Men øh, øh, som du selv også nævnte, den der med, med, med, med den eksterne strømforsyning til PC'en eller mm. til, til som, så der skal man nok... Øh, man skal vide lidt om, hvad det er, man gør. Man skal ikke Der findes ikke noget, der hedder kørekort, som er, indre, man, er man er elektroinstallatør. Men det behøver man jo ikke at være med. Ovenkøbet må du selv gerne gå hjem i dit hus og udskifte en stikkontakt. Det må man gerne, hvis man føler, at man, man er kapabel ja, til At man kan stå og ja, ja, for ja. det. Men, Men jeg altså, sige... ja, så er noget med strømforsyninger, der, det, det skal man nok ja, i, i hvert den, fald som minimum tage ned til. Og den er længere, fordi... I dag er der det, der hedder switch mode strømforsyninger i stort set alle apparater. Og en switch mode strømforsyning kan man få et ordentligt rap over nallerne, af, selvom den ikke er tilsluttet til nysnittet. Ja. Mm. Det ved de færreste. <laughs> så, så, så der er nogle ting, man, man, skal, man skal tænke om. Hvis, hvis man vil øh, skille noget af, der er... Der, der, der er beregnet til at sætte i stikkontakten, så skal man minimum vente en time efter, at den er blevet pillet ud af stikket. Mm -hmm. indtil at, at den afladet, For at den aflader, for, for at den, aflader den ikke længere er farlig at røre ved inde i. Det ved de færreste. Og det gælder også for de der små øh, sorte strømforsyninger. Nu var du så heldig, Esben, at du jo faktisk kunne åbne Marias computer. Øh, og du kunne også pille harddisken ud og, og bytte den ud. Mm -hmm. øh, det kunne man jo en gang. Jeg kan også huske, at jeg havde en MacBook på et tidspunkt, hvor jeg bare kunne åbne den og putte nogle nye ramme i. Fordi det havde jeg lyst til. Men nu om dagen, så er tendensen jo, at de bliver mindre og mindre og mindre. Telefonerne bliver mindre og mindre, og der kommer færre og færre skruer i dem. Altså man kan faktisk slet ikke pille dem fra anden, selvom man har lyst. Er det ikke også noget, I ser, Christian? Er der nogen ting, I må give op på efterhånden? Jo, altså når folk kommer med, med, med, tab med tablets eller med, med, med telefoner, så... Øh, vi er ikke særlig glade for at begynde at røre ved det, og det er jo fordi, at chancen for at ødelægge, chancen for at knække skærmen, når man er ved at pille den af, er jo mm. temmelig stor. Og det er faktisk, øh, vi har også en anden politik, der siger, vi ønsker ikke at konkurrere med det private erhvervsliv. Og lige præcis de to ting, telefoner og cykler, dem oh, ja. kan man få repareret på næsten enhver hovedgade. Ja. Så, så, så, så vi, vi ønsker at samarbejde med det lokale erhvervsliv og ikke at konkurrere med dem. Så, så vi gør det selv Hvor, mod sådan en, en, en, en PC, altså en laptop eller en, sådan en gammeldags kasse-PC. Dem har vi ikke noget problemer med. Der er jo også den ting, at hvis man har noget, som er gået delvis i stykker, eller der sker jo også det, at, at folk har for eksempel telefoner, som de synes er blevet for gammeldags. Styresystemet følger ikke længere med, og der er mange programmer, der kan køre. Så er der jo masser af ting, man kan bruge den til, Øh, selvom den ikke længere skal virke som telefon Det ved jeg ikke, om vi skal komme lidt ind på ja. mm -hmm. Det er da i hvert fald interessant Ja, fordi der er, du, kan faktisk, du kan faktisk Finde lister over det på, på nettet jeg har, jeg har en lang liste, jeg har faktisk lavet her. Jeg har godt blivet læse lidt om til Man kan selv bruge den, en, en telefon som musikafspiller Hvis man har et stæveanlæg, gamle mm -hmm. stæveanlæg Med to højtaler. Øh, tilslut med, med, så får du en fin øh, Afspiller til at høre Spotify Eller hvad det der er der, der er musik du, Hvis du har en lystbåd, så kan du øh, Downloade et navigationsprogram Mm. så du kan bruge den til at navigere med. Du kan bruge det, selvfølgelig bruge det til vækkeur eller regnemaskine, eller babyalarm, hvis man har to. Oh yeah. man, kan bruge, man kan få programmer til den, at, at, at den kan bruges til fjernkontrol til dit fjernsyn. Du kan styre en drone med den. Du kan, <laughs> la, du kan få programmer til at lave bitcoin mining, så du kan blive en milliardær. <laughs> du kan bruge den som overvågningskamera. Du kan bruge den som fast videotelefon, du kan bruge den til øh, en tablet til slideshow på væggen, som kan vise dine feriebilleder. Øh, <laughs> den har selvfølgelig også en e-reader-funktion. Øh, hvis, hvis du har en bil, så kan du købe på nettet så kan du købe en lille OBD2-interface, som du sætter ind i et multistik i bilen, og så kan du ved hjælp af din øh, tablet, så kan du se, hvordan din bil har det. Nå ja, smart. Så, det altså, så det er altså til alle de devices, som er alligevel så gamle, at de ikke kan køre en yeah. lyste version. Og, og man piller jo sim ud af den, så det er ikke længere en telefon. Ja, mm. så de sikkerhedsmæssige ting ligesom ikke øh, er så presserende, eller hvad skal man sige? Ja, yeah, simpelthen. Ikke? Der er jo masser af så, så, så fjerner du alle andre programmer fra den, så har du kun for eksempel Spotify, så er det bare det, du kører på den, og så andet, ikke andet. Ja, og det er, jo, det er jo faktisk også noget med de her gamle bærbare computere. Hvis man nu har en bærbare computer, hvor skærmen er, er stået af, så kan man jo stadig, øh, måske hvis man er, er færdig nok på, øh, med den tekniske snille, få lavet sådan en øh, computer, så kan den stå og være ens øh, filmserver, ikke? så man kan have sluttet den til sit fjernsyn, mm. og så installere noget software. Osv. Okay. Så der er masser af ting. Det tror jeg, vi gemmer til, øh, <laughs> til et andet program, øh, fordi at vi har jo en idé om, at de her vores take, kortsluttet take på reparationer, det er også... Hvad kan vi så gøre, når tingene for eksempel bliver for gamle, eller noget af det skærmen står af på en bærbar? Hvad kan man så lave? Og så kan det jo kan det være, at vi skal snakke sammen igen, Christen Måndberg. Det kunne da være en rigtig, rigtig hyggelig. En, en god ting ved at bruge en bærbar til filsurfer, det er jo, at den ikke bruger ret meget strøm, i forhold ja. til ja. de der gamle gårde som bruger 10 gange så meget. Det må vi vist efterforske yderligere. Hvis man vil komme, komme tættere på Repair Café eller komme til Repair Café eftermiddag med noget, der er gået i stykker, eller melde sig som fikser, måske især hvis man, er, øh, hvis man øh, er en, der syr og ikke er kvinde, eller øh, en, ja. der reparerer tech og er øh, en kvinde, <laughs> eller ikke er en mand i hvert fald. Hvad skal man så gøre? Ja, der findes en hjemmeside simpelthen, der hedder repaircafédanmark.dk Og den samler det hele, fordi dels er der en lang smør om, hvad det hele drejer sig om. Så er der en liste over samtlige repaircaféer, så man kan finde den nærmeste. Og øh, hvis man har noget, man gerne vil have repareret, eller måske bare gerne vil se, hvad det er, så skal man absolut øh, god idé at henvende sig og skrive til i Danmark, så kan vi give light frem og give, uh, lave kontakt videre. Hvis man synes, at jeg kan sagtens reparere alting, så vil vi også meget gerne høre fra jer, fordi vi, vi mangler fixere. Så hvis du vil komme ned og være med i vores fixerkorp, så, så øh, slå på tråden. Og det at være fixer, det er jo selvfølgelig frivilligt, det er gratis, men betalingen, det er jo god samvittighed. Og god samvittighed er som bekendt ubetalelig. Det var godt. Så fik vi sendt den videre. Tusind ja. tak, fordi du var med i programmet, Christian Vondberg. Ja, det er godt. Hej. Hej, hej. Så fik vi sendt Christen Måndberg sted med en ordentlig, <laughs> en ordentlig række tips. Vi lægger ja. links selvfølgelig på kortsluttet.dk til så meget som muligt, vi kan finde af det, vi har, vi har snakket om her. Blandt andet om, hvad man kan bruge sin gamle smartphone til. Nu skal vi hæve blikket, fordi den næste person, vi skal sige velkommen til, det er Vagn Hjelsø. Han er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Og hej, Vagn. Hej. Tak fordi, at du vil være med. Selvfølgelig. Vi har jo snakket sådan meget hands om, Omkring reparationer og, og hvad man skal reparere Og hvordan og vil ledes i, her i programmet Men jeg tænkte at vi skulle snakke om Nogle, sådan, øh, nogle tiltag der er, der er på vej Måske på vej i hvert fald Sådan øh, lidt højere oppe fra øh, Og som måske kan, kan hjælpe os med At få vores ting til at vare længere Det første det er at Jeg har læst om nogle reparationskategorier Der vist kommer fra, fra EU Eller øh, vil du forklare hvad det er? Jamen det vil jeg gerne. Det er, det er en standard, man har lavet. Det er jo en, en måde, man i stadig stigende omfang arbejder på i Europa eller i hele verden. Det er, at man, i stedet for at lave lovgivning, så laver man standarder. Og der er man altså blevet enige her sidste år om en standard for, hvis man skal beskrive, hvor let det er at reparere et produkt, altså reparerbarheden, hvordan kan man så måle det? Og det har man lavet en standard for, og det handler både om hvordan produktet selv... Hvor det er det at skille ad? Kan man gøre det uden specialværktøj? Kan man gøre det selv, eller kræver det nogle tekniker til det osv.? Det handler om, hvad er serviceapparatet omkring produktet? Kan man få fat i nogle reparatører, hvis man har brug for det? Og også, ikke mindst, den er det med reservedele? Hvor det er de at få fat i? Og er de urimeligt dyre, er også en del af det. Og hvor det er det at få informationer om, hvordan man reparerer produktet? Altså manualer, eller er det nogen, der ligger tilgængeligt for almindelige folk, eller hvordan er det? Og det har man alt sammen kogt sammen til en skala, så man simpelthen kan rate reparerbarheden af produkterne. Mm -hmm. Så ligesom, man ser på køleskabene med energimærkning eller en smiley-ordning? Fuldstændig rigtigt, og, og det er faktisk også det, man har diskuteret om, om det er en uh, information, der skal ind i energimærket. Uh, EU's ja. energimærke, det er jo sådan en skægstørrelse. Jeg synes faktisk, det er ret genialt lavet. Dels er det et mærke, der er enormt let at aflæse. Uh, dels så hænger det jo sammen med det, man kalder et ecodesign-program, hvor man dels jo altså giver karakterer til køleskaber, vaskemaskiner osv. ud fra deres energieffektionsmærke aktivitet, men, men jo faktisk også samtidig laver nogle bindende aftaler med industrien om, at de mest energitunge de skal, skal udfases. Og vi ved jo notorisk, at det her med, hvordan produkter er designet, det har en virkelig stor betydning for det samlede energiforbrug, der knytter sig til produktet, så derfor bliver både holdbarhed og reparation. reparerbarhed, det er nogle frygtelige ord. Det er jo altså en væsentlig del i virkeligheden af, hvad man kan sige om produkternes energieffektivitet. Mm -hmm. Og derfor har man også diskuteret, og det gør man stadig, om det her med reparerbarhed er noget, der skal ind i energimærket. Forløb har man altså som en del af ekodesignprogrammet vedtaget, at der skal stilles krav til i hvert fald til vaskmaskiner, opvaskmaskiner og tv og et par ting til, at der skal være reservdele tilgængeligt fra med en dato til næste år. Næste skridt er jo så at diskutere, er der noget information, vi kan give forbrugerne som en del af energimærket omkring det her. Ja, ja, hvordan kommer, kommer sådan en ting her til at møde os? Altså nu snakker vi om, om det med, med køleskab. Der ved vi jo, der kan vi se, der står der B, C eller A, eller hvad står der? Er det, er det på samme måde, det vil kommer ud til os, eller vil det være anderledes, hvis det er sådan, det ender? Fordi det er jo ikke sikkert, at det er sådan, det ender, som jeg hører. Dig. Nej, altså, der er jo sådan lidt brug- og kontra med energimærket for nu at holde fast i det, fordi der er jo grænser for, hvor mange informationer, man skal proppe ind i et mærke, hvis det stadig skal være sådan en let tilgængelig information. Det er jo det geniale ved energimærket, øh, at, at det er enormt let at aflæse, og derfor kender folk det jo også. Men der er faktisk en del flere informationer i energimærket med, med vandforbrug, øh, og, og hvor lang tid tager det for en opvaskemaskine og, og, og sådan nogle ting. Mm. Og der kunne man også godt forestille sig nogle meget simple ikoner, der handlede om, hvad den forventede holdbarhed til produktet, øh, og på en skala fra øh, 1 til 10, hvor let er det at, at reparere, for nu at tage to meget simple ting. Mm -hmm. Og det er sådan nogle diskussioner, man har i EU i øjeblikket. Det var det ene tiltag, og er det så det, der er på vej? Fordi det var nemlig det andet, jeg læste om, det er, at med Frankrig, der er... Der har bager man på en eller anden måde med sådan, med sådan en eller anden form for mærkningsordning Eller hvordan, hvad, hvad kender ja, du til det til? Så? Helt parallelt, altså for lige at gøre EU færdigt Så vil jeg sige at, at det som vi ved Det er at EU kommissionen kom med En handlingsplan for cirkulær økonomi her i foråret, hvor de øh, siger, at det, de, de vil komme med noget lovgivningsforslag her i løbet af i år eller næste år, der handler om holdbarhed og øh, reparerbarhed og, øh, og den slags ting, og skal forhindre øh, planlagt forældelse og ikke mindst også handler om at forbyde destruktion af usolgte øh, vejeforbrugsgoder. Så der er en række tiltag der på vej, som vi kan se frem til. Mm -hmm. Men i Frankrig, der har man altså allerede vedtaget en, en lov. Det er ikke en, en, en mærkningsordning, men, men, men det er også sådan en lov, der handler om at begrænse vækst og fremme øh, cirkulær økonomi, som, som loven hedder. Og der giver man altså, at øh, producenterne får pligt til at stille informationer til rådighed for forhandlerne, og de skal jo så også være offentligt tilgængelige om produkternes holdbarhed og reparerbarhed, øh, når vi taler om vaskemaskiner og tv, smartphones, computer og plændeklipper. Det er de fem kategorier, man har lavet. Så det er jo første skridt. Det er ikke en pligt til en mærkningsordning rettet mod forbrugerne, men producenterne skal altså have denne her information. Og så har man så de regler træder i kraft med hensyn til reparerbarhed til næste år og med holdbarhed, som er lidt sværere 2024, og så skal man jo altså inden dag også have, have udviklet en enighed omkring, hvordan man skal måle det her, står der i lågen. Så er lågen så blevet overhalet af, at man i mellemtiden i EU har vedtaget den europæiske standard for hvordan man kan rate uh, reparerbarheden. Mm -hmm. uh, og så er der også forskellige andre detaljer omkring krav om tilgængelighed af reservedele og Så det er sådan en større kompleks, og der har man faktisk også allerede i EU vedtaget det her med at uh, destruere usoldte uh, varer. Det, det må man ikke. Okay, altså nye varer, som er, det er Ja, præcis. I Danmark er det jo noget, vi har haft mest fokus på omkring tøj faktisk, øh, hvor det, det er jo også et stort problem, der bliver brændt virkelig store mængder øh, ubrugt tøj øh, årligt på grund af det her cirkus. Men det er jo også en problematik, man kan, øh, kan udføre på andre områder. Mm. Programmet her har kun handlet om reparation af ting, som allerede er gået i stykker, men du snakker en del om holdbarhed også. Kan man sige noget sådan om, hvad, hvad er holdbarhed? Fordi det er jo ikke en, jeg har nok lagt mærke til, at noget holder længere end, end andet, men, men hvordan kan man ligesom standardisere det? Man kan jo ikke sikre, at folk ikke bakser rundt med deres computer og sådan noget. Altså, hvad, er, hvad ligger der i det der holdbarhedsbegreb? Ja, så altså helt banalt, så vil jeg sige, at det er, jo, det er jo fint, at man begynder at fokusere på, at ting skal kunne repareres. Det er første skridt på vejen, men det, vi allerhelst vil have, det er jo nogle produkter, som vi slet ikke behøver at reparere, fordi de simpelthen holder godt. Og der kan vi se en, en udvikling i den helt forkerte retning. Det er, det er veldokumenteret, at der er rigtig mange forbrugerprodukter, produkter, specielt selvfølgelig elektronik og hårde hvidvarer. Støvsuger har man undersøgt, de holder markant kortere i år, øh, nu om stunder, end de gjorde for bare 15 år siden. Og det er jo mærkeligt i takt med, at vi bliver teknologisk dygtigere, at vores varer så holder dårligere. Øh, og vi ved jo også, det er noget, vi selv har undersøgt i forbrugeret. tænk, at, øh, at det, er et, det er noget, som der er et rigtig stort flertal af forbrugerne der oplever som et stort problem. Øh, så der er noget at tage fat i, og så siger du, hvordan kan man måle det? Og det er jo rigtigt. Øh, det kan være svært. Men, men et første skridt kunne jo være at pålægge producenterne selv og deklarere, hvor lang tid kan jeg regne med det her produkt holder, og så sige, jamen så den almindelige reklamationsret, vi har altså til at klage over, at der er noget galt med produktet, den må have en længde, der svarer til det, som producenterne øh, påstår, at deres produkter kan holde, fordi hvis de så altså bryder sammen inden da, så, øh, så er der jo et eller andet galt. Mm -hmm. I, år, I dag, der har vi jo i hele EU en, en reklamationsret, der skal være på minimum to år, og i Danmark er den ikke længere end det. Det er den faktisk i nogle andre europæiske lande. Og i nogle europæiske lande, der har man det her at man siger, at, at, at du kan klage over et produkt lige så lang tid, som det, det, det, du kan forvente, at det burde kunne holde. Det er jo ikke det samme som, at, at, at du altid kan få medhold i din klage, fordi at du skulle jo også kunne dokumentere, at det bryder sammen, fordi der var noget galt med det, da du købte det, og det er ikke dig selv, der har brugt det på en svag måde. Mm. Men, men, men selve tanken om, at vores reklamationsret skal knyttes til øh, producenternes deklarerede holdbarhed, der tror vi, der er et værktøj der, der kunne, øh, kunne presse på, for at producenterne fokuserede mere på holdbare produkter. Det er jo også sjovt, hvordan at reklamationsretten der, den gælder jo øh, det samme for en fodbold, som den gælder for en støvsuger, som den gælder for øh, jamen alle mulige andre ting, man køber. Ikke? Altså, der, der må jo være øh, vidt forskellige øh, forventede levetid på de ting. Og hvis man vil klar at mærke det, så kunne man sige, så kunne jeg i det mindste sammenligne de forskellige støvsugerne. Øh, Lige præcis. Og det er jo faktisk sådan, at i øjeblikket, at altså EU vedtog en ændring af købelovsreglerne her sidste år, som man i øjeblikket i Danmark er i gang med at diskutere, hvordan man skal putte ind i dansk lovgivning. Og der er det jo en af vores store forhåbninger, at man så bruger lejligheden til at kigge på reklamationsrettens længde. For det er der, vi som forbrugere får mulighed for at brokke os over, at fjernsynet det bryder sammen, når jeg har haft det i tre år. Det er jo helt urimeligt. Det svarer mm. slet ikke til vores forventninger. En ting er, er jo sådan, at vores ting går i stykker, at strømforsyningen står af, eller skærmen, eller hvad man nu kunne forestille sig. Men en anden ting er jo øh, softwaren i øh, for eksempel telefoner, hvor det jo også har været, jeg ved ikke, om det er så udtalt længere. Jeg, jeg har selv en telefon, der er nogle år gammel, og den fungerer stadig ganske udmærket, men altså det her med, at der kommer en, en opdatering, og opdateringen gør din dims ubrugelige, eller der kommer ikke nogen opdateringer og derfor er det hammerne usikkert at bruge, at bruge dine produkter. Er det også så noget, som, som er med, når man snakker holdbarhed, eller, eller hører det under noget andet? Altså det her med softwaren? Det er i allerhøjeste grad noget, der, der er en del af det, og det bliver nævnes også specifikt i EU-kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi, som jeg nævnte tidligere. Opdateringer er et stort problem. Vi lavede en undersøgelse i Forbrugerrådet Tænk for et par år siden omkring øh, smartphones, hvor det viste sig, at over halvdelen af de smartphones, der, der var på markedet, der var der ikke tilgængelige opdateringer allerede, når man købte dem, og så er der jo noget helt galt. Øh, vores øh, hollandske Søsterorganisation har kørt retssager øh, Mod øh, Samsung øh, Med påstand om at, øh, at Produkterne simpelthen ikke altså, De har en medfødt mangel så at sige Hvis du kan købe dem må du ikke har adgang til, til opdateringer Så der er noget virkelig at tage fat i der men, men der er jo også en Problematik omkring at opdateringer kan have To forskellige karakterer Fordi jeg tror vi alle sammen kender også det her med at når Jo flere opdateringer man laver af Jo langsommere fungerer den mm. Fordi der bliver proppet mange flere ting ind i den så derfor burde den form for opdateringer burde det jo være muligt at sige nej til. Så er der en anden form for opdateringer, som jo er vital for, øh, for smartphonen, og det er dem, der knytter sig til dens sikkerhed i forhold til at modstå hackerangreb og, øh, og databeskyttelse osv. Så øh, et første skridt kunne jo være at få sondret mellem de forskellige opdateringer, så jeg har mulighed for at sige nej til dem. Ja, altså, jeg har måske ikke brug for flere faciliteter på min smartphone, jeg har brug for, at den fungerer godt, men jeg har brug for, at den er sikker. Når jeg ikke kan sondre mellem de to former for opdateringer, så kan jeg ikke fravælge den ene slags og tilvælge den anden slags. Mm. Øh, og, og, øh, og det er jo øh, helt urimeligt, at man kan købe en smartphone, som bliver øh, uanvendelig efter få år, fordi at, øh, at jeg ikke kan få de opdateringer, der er nødvendige for den specielle funktionalitet. Nu hører vi en del om forslag, der er, sådan, der er på vej, eller hvordan man kan lave og så osv., men er der nogen tips til, hvad jeg kan gøre, enten øh, i kraft af min radioværtstatus, eller bare fuldstændig almindelig øh, øh, borger her i Danmark? Altså, hvordan kan jeg øh, være bevidst i forhold til at, at købe noget, som, som holder længe, eller kan repareres osv., altså lige nu her? Altså det første skridt, det er jo overhovedet at være opmærksom på. Øh, det, altså nu siger du, at holdbarhed kan være svær svært at måle, så derfor tror jeg også, hvis du går ind i elgiganten og, og siger, kan, kan mit fjernsyn blive repareret, så vil øh, ekspedienten nok ikke kunne svare på det spørgsmål. Men, men der er noget andet, som man godt kan forvente et svar på, og det er, om ting kan skilles ad. Øh, og for eksempel så købte jeg en øh, sengelampe øh, sidste år, som jeg synes var super øh, flot og, øh, og god. Øh, det, det er den også. Den har bare det lille problem, at når pæren på et tidspunkt går, så er jeg ikke i stand til selv at skifte pæren ud. Og det gælder for, for stadig flere Uh, lamper. Det, jeg tænkte ikke over, da jeg købte den, for jeg var bare fokuseret på, hvor flot og lækker den var. <laughs> uh, og da jeg kom hjem, så begyndte det at gå op for mig. Det er jo helt åndssvagt, at jeg skal bruge, uh, altså, uh, bruge mange penge på at få skiftet pære, uh, når pæren går, fordi jeg kan ikke gøre det selv. Jeg bliver nødt til at aflevere den til, uh, til en reparatør. Uh, og opmærksomhed omkring de forhold, som jo kan oversættes ikke bare til bøvl, men også til kroner og øre, det tror jeg, et første skridt, at vi begynder at stille spørgsmålstegn til de ting, når vi køber noget nyt. Mm -hmm. Og stiller man de spørgsmål i, i butikken eller er der andre, hvad skal man sige? Altså, kan jeg gøre mere, fordi jeg, måske man står der og har et, jeg behov for et eller andet måske ikke. Og, og altså, er der nogen hjemmesider øh, udover jeres einkøb ud fra, som, <laughs> som er som er har rigtig gode og og til. Øh, altså, ja, altså, det, det indgår jo i hvert fald i det, det testmateriale, vi stiller til rådighed omkring smartphones, det her med opdateringer. Øh, og, og det er jo, nu nævnte jeg lamper, det der er noget et stort problem med lamper, øh, fordi der er stadig flere lamper, der har det på den måde, jeg lige nævnte. Og det andet, det er jo smartphones, der, øh, der, hvor der ikke er opdateringer tilgængelige allerede, når jeg køber dem. Og jeg tror bare, man må sige, øh, opmærksomhed omkring det øh, i købsituationen, det, øh, det er det vigtigste, men men øh, vi tror jo ikke, at forbruger at tænkt øh, på, at stadig mere information til forbrugerne, det er den måde, vi frelser verden på, fordi vi kan jo over ikke overkomme al den information, mm, nej, vi over øh, som vi får. vi er overinformeret i forholden. Ja, vi er overinformerede, så, så, så, så altså, først og fremmest ligger der et, et tungt ansvar på politikerne til at stramme lovgivningen, og producenterne til at lave nogle ordentlige varer, og det, synes jeg, er en rimelig forventning fra vores side som forbrugere. Når man så særligt særlig bevidst, så må man jo fokusere på det der, hvor man kan, men det er der altså rigtig mange steder, hvor jeg ærligt må sige, der er man nok på herrens mark. Vagn vice visedirektør i Forbrugerrådet Tusind tak, fordi du var med i kortsluttet. Velbekomme. har yes, nu har vi jo hørt fra alle mulige, og øh, også selv været innoveret af ting, jeg kan da godt høre, at jeg, kunne det være, at jeg skulle til at anstrenge mig lidt for at blive øh, typen, der øh, har en femtakket skruetrækker, <laughs> der åbner selv de, me, de mest øh, avancerede apparater for lige at kigge ind i. Og indtil du får bestillelsen så har jeg jo selvfølgelig et ekstra sæt, du gerne må låne med, oh. hvis, du, hvis du vil hjem og, og skrue i noget nu her. Dejligt. Vi skal til at lukke ned så småt, men altså, hvis vi lige skal gøre status, ikke? jeg fik indleveret fire ting. Marias computer, og så en computer til, en Mac-computer til, og en PC-computer, og så fik jeg indleveret en iPod Classic, og der var altså kun en af tingene, jeg kunne, øh, jeg kunne reparere. I hvert fald nu her, inden vi optager programmet. Fordi jeg kæmper altså videre med, øh, jeg kæmper videre med, med den anden øh, Mac-computer der. Og øh, så er der iPod'en. Jeg kunne simpelthen ikke komme ind i den uden at, uden at smadre den, selvom jeg har alle mulige små øh, forskellige øh, spodgers og hvad det ellers hedder. Øh, så den, den er altså også lige... Øh, den har jeg ikke knækket nu den nød. Men det er faktisk der kan... en, en iPod, der ligger derhjemme, når du siger det. Ja, ja. som stadig er som øh, Den virker, men jeg tror måske, det batteri Og der er jo det med batteriet, det er jo øh, springfarligt, øh, det der inde i ja. de der lithium-ion batterier, hvis de får bare luft, så eksploderer de, eller der går i dem i hvert fald, så det skal man måske på med så det, det kan vi ikke håbe, det er meget ikke er forsigtigt. det men ellers kunne det jo måske også være en meget oplagt ja. ting, hvis jeg finder ud af at skille den her iPod jeg har nu, så, så kan det være at din og den næste ja. i rækken det her reparationstema, det er som sagt et tema, vi kører hen over resten af sommeren og efteråret og frem til jul men hvis du sidder derude og lytter til kortsluttet så øh, er vi jo selvfølgelig helt vildt interesserede i at høre om dine, både hvis du har en fed reparationshistorie, eller et anderledes take på det, eller en eller anden særlig ting, som, som du gør, som er din ligesom metier i forhold til at, at reparere noget, der altid går i stykker, øh, og som øh, man skal have en eller anden special viden for at reparere. Så kan du selvfølgelig øh, skrive ind til korttidnet, snabla.dr.dk eller på Twitter, vi har brugt hashtagget kortsluttet. Ja. Nu må jeg tilbage til arbejdsbænken og se om jeg kan fikse Klaus's computer. På med kitlen. er slut for i dag. Tak fordi du lyttede med derude, og vi lydes ved i næste uge. Hej hej. Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.